En av 40-talets mest begåvade författare är den 31-årige Stig Dagerman. En novemberdag sätter han sig i sin bil i garaget. Han stänger alla dörrar och fönster och låter motorn gå på tomgång. Senare hittas han död. Dödsorsaken är koloxidförgiftning. När Stig Dagerman debuterade 1945 i romanen Ormen tog han en plats bland de främsta svenska berättarna. Skådespelaren Bengt Ekerot uttrycker sorgen efter den bortgångna Stig Dagerman. Det är svårt att tala idag. Stig Dagerman är död. Man vill vara tyst, lyssna efter ljudet av hans lågmälda inträngande stämma. Men allt man hör är en bilmotor som spinner i ett garage. Man går på gatan förbi löpsedlarna med de fruktansvärda rubrikerna och hatar alla bilar. Det är också svårt att vara tyst idag. Helst vill man skrika. Igår firade vi en stor fest vid teaterfolk. Ingen av oss visste nu att den festen skulle sluta i tragedi. Att svensk teater skulle drabbas av en förlust. Som jag inte tvekar att kalla oersättlig. Igår blev det bestämt. Att Stig Dagermans dramer Aldrig ska komma att skrivas Igår Blev det bestämt att den av oss Som såg klarast Och klarast kunde formulera Vad vi alla dunkelt kände Aldrig mer ska stå upp Och tala för oss Igår Blev det bestämt Att den känsligaste Och modigaste Av oss Aldrig mer ska stinga oss med sin känslighet och spara oss med sitt mod. Bengt Ekerot om Stig Dagerman